Sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne noi, Turburarea și viforul, chinurilor mele și al păcatelor, Îl îmbrăzește stăpâna mea, ceea ce ești, Maica, ziditorul lui. ziditorului. născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne noi, că. Mântuitorul de milă și mântuitorul credicioșilor, salvat lui și fiului și sfântului lor, întărirea nădejdirilor și zi de scăpare, noi mai câștigându-te, fecioară mai ca stăpânul lui, cumplite voi cumpli ne și acum și gurul, da, și lor vecinilor amil. Zag în patul durerilor și ale putințelor mele purura Și o tu, Maică, a Domnului, cu milostivirea ta încâmpină-mă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne noi, Bucură acum într-o tristă mea inimă, cu veselie sufletul meu îmblând, ca una ce ai născut, bucuria tuturor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, scapă din nevoi și de vi fără viața mea, ceea ce ai născut, izbăvirea mea, pe la ce covârșește puterea minții lor. Slavă Tatălui și Fiului și lui Duh, fă în prea luminat în o păcatelor, Cu strălucirea razei dumnezeiești, Ca una ce ai născut, lumina cea veșnică, Și acum și purul rașii veci vecii vecilor la mine vindecă de gra prea curată neputința mea, Și cercetării tale mă vor Rucând pe cer milostiv pentru sănătatea mea. sunt cunoscătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Prece la ce a scăpat viața mea, ce-a ținut într-o pierirea morții. Moartelul îndea sa bună voie, de Dumnezeu născătoare, să mâna mea, predați-l și acum, pântuindu-mă de răul rășmașilor. Răsândă născătoare, de Dumnezeu, miluiește nepre noi, știindu-te păzitoarea tuturor și a vieții mele, fecioară, mică. Tu ce gonești, urările toate, și a lui, dragilor, pur urea. Mă rog, e neîncetat de cumplirea lor ce are, mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului lor! Avându-te, noi scăpare pur ca un zitare fețoară să din nevoie și mănguie necazuri. Bucur în pe toți cu lumina ta, Și o să până și acum, ne dureri și de nevoi izborbește-mă, Și acum și pururea și el vecii vecilor, amin. Zăcând acum, când și chinuri mari, N-află trupului meu tămăduire, Și rugând în chem în tale, de Dumnezeu, no scârpoare mea. ridică mă cu mâna ta, din când era pe al facul din nevoi pe robii tăi. De Dumnezeu s-urmât ca o ta cumiloștivire prea îndantă de Dumnezeu mă scânteore spre necasul meu cel cumplit al corpului și O, Dumnezeule, după mare milă ta, rugăm uneciem, auzi ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru milă, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea. Lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu care sunt de față, care s-au pomenit, care ne-au poruncit non-evrednicilor să ne rugăm pentru ei, și pentru ca să li se ierte toată greșeala cea de voi și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluie ine pe noi Dumnezeule mântuitorul nostru a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive milostiv fi noa stăpâne pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi îmi Doamne miloiește Do Stiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă nățăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.